Cyrus Livingstone Leharcolt legendák Tavrak városa békés hely. Hegyek közé épülve otthont adott sokféle népnek és fajnak, de leginkább az átutazó kalandorok, szerencsevadászok pihenőhelyéjű szolgált. A környező hatalmasságok Titkos üzelmeiket, a külvilág számára titkolandó egyességeiket a legnagyobb biztonsággal itt, Tavrakban tudták megkötni. Ennek okán kínosan ügyeltek arra, hogy a háborúk elkerüljék a -e kétes hírű helyet. A város északi határában, az erdőszélen egy fejes fogadó állt, amely illusztris vendégéről híresült el. Ide igyekezett a két erdei elf, Gwolin és Gerlin, hogy szemtől szembe találkozhassanak elegendás személlyel. A két ifjú harcos óvatosan lépett be az ivóba. Baloldalt a tűzhelynél egy bőrsapkás, ősszakálló, bocskoros törpe matatott a lángok között egy rozsdás piszkavassal, mint egy unatkozó kisgyerek. A söntéspultot egy csábos tekintetű, ébenhajú és bőrű, sejemköntösbe öltözött boszorkány támasztotta. Jobbra a sarokban egy tagba szakadt, Holló-sörényű, bőrpáncélos barbár üldögélt. Felső ajkát szinte teljesen eltakarta az agyarszerűen lefele görbülő bajósza. Mivel szolgálhatok, uraim? A nagy darab kövérhogadós, semleges tekintettel mérte végig, a tetőtől talpig zöldbe öltözött. Íjjal, nyilakkal és törökkel felszerelt hosszú fülű jövevényeket. Elvégre a vendég az vendég. – Szomóca, szörpöd nekik! – rikkadotta a törpe. Golint szúrós tekintetét megpillantva az a próvénség már is hangnemet váltott. – Hát én, én, én, én csak jót akarok. Kicsiny vagyok, de nem kicsinyes. A két elf egymásra pillantott, majd egy legyintéssel nyugtázták a törpe bizalmaskodását. Újból a csapos felé fordultak. Búzasért kérünk, és kezdtek volin, majd Óvatosan körbenézve folytatta. És meg tudnád nekünk mondani, jó ember? Ugye ez ször Brolin törseje? A tűz mellett a törpe felvihogott. A pultnál álló fekete boszorkány elmosolyodott, kivillantva márvány csillogású Hé, Két újabb balek! Mordult fel a sarokban a barbár, fel sem nézve. Ha a véd ló jöttetek, akkor vörösbort rendeljetek, míg hozzá szárazott. Én szóltam. A fiúk, hát miért nem engem hívtok meg egy italra? Kérdezte évődőmosójal a bosszi, a két elfhez közeledve felvillantva a dekoltázsát. – Ez mi, na? – őket! – mordult rá a kocsmáros. A tűzhely közelében álló asztalra mutatott. – Foglaljatok helyet, uraim! Ott szokott ülni. Egy sertály órán belül megérkezik. Hát. – jó helyre küldött minket az öreg Bárkus. borgolódott Arkang Volin. Türelem, barátom, próbálta megnyugtatni őt fiatalabbik társa, de belül Gerlin is remegett az izgalomtól. Biztos ez is része a próbatételeinek. Időközben megkapták a sört. Az ital kellőképpen hűvös és meglepően jó ízű volt, így némileg oldotta a várakozás okozta feszültséget. Fertály óra múlva valóban megérkezett a lovag. Szörbrolin döngő léptekkel csörtetett be az ivóba, hangos kurjantásokkal üdvözölve az ott lévőket. Golin és Gerlin döbbenten bámult a vörös képű, erősen őszülő vitézre, aki kisébb pityókásnak tűnt. Az öltözéke erősen viseltesnek tűnt, a lánc inje itt a trozdálott. Az oldalán másfél kezes kard lógott, szintén kapottas a puffat, guta ütéses arcból vizenyős, véreres szempár merett a világba. A lovag, a két szőke idegent észrevéve, kérdőn a kocsmárostra pillantott. Na hát, bizony, téged keresnek szólt a kövércsapos flagmán. Már én is kezdtem aggódni, érted? Hogy rossz pénz nem vészel, Kiátott a Ször Brolin tetetett vidámsággal. Ha, legalábbis még ki nem ürülnek a hordók a többi kocsmában! vetette közbe a barbár gúgyosan. Ször Brolin elengedte a fülemellett a sértést, majd Gwallinékhoz fordult. Öt? Mi meg mi áradban vagytok? Az elf ifjak tiszteletteljesen felálltak is, úgy köszöntötték a lovagot. Gerlin belekezdett a szertartásos üzvözlés szövegébe. Nagyra becsült szőr Brolin, én Gerlin vagyok, a társam pedig Gwolin. Az Ilcendori erdőségekből jöttünk, hogy részesei lehessünk e megtisztelő találkozásnak. Hát, adjuk a szó szakította félbe a lovak türelmetlenül. Pah, nyilván a történeteimre vagytok kíváncsiak, mint előttetek sokan mások. Na, hát, le a feneketekre, s kérdezzetek bátran! Új, na de figyelmeztetlek benneteket, barátocskáim! Amit én mesélek, az nem ugyanaz lesz, mint amit rólam mesélnek. Hely, hey, kocsmáros! Bart, szaporán! Hosszú lesz még az éjszaka. Hely, a húsz százalék kedvezmény a fiúk sörére is vonatkozik, hogy... Na, az te mély zsugori. Szőr Brolin cinkosan kacsintott a két tündérre. <gül> Tudjátok, ha valaki azért vetődik ide, hogy a történeteimet meghallgassa, húsz százaléka olcsóbba lihat. A Dagi Dagobernek így is megéri. <gül> Na, kérdezzetek. – Hát, úgy hallottuk, nemes lovag, a csatamezőn öveztek fel téged páratlan vitességedért, – kezdte a kisé kínosan induló beszélgetést Gerlin. – De ször Brolin cinikus kacsajal ismét félbeszakította. Na, ugye, Na, először is hosszú fülű barátom, nem vagyok nemes. Parasz gyerekként patyantam ki a világra. Na, a szülőfalunkban pedig folytat, azt hallottam, hogy tészta apja ez a gyerek. Már nem tudom, kire értették, hiszen anyám férjére egyáltalán nem hasonlítottam. Na, ami a felövezésebet illeti, tehát ez annak köszönhető, hogy az ökör Tódor király az ork erdőkben elpazarolta az összes valamire való nehéz lovasságát. <hül> Ezekkel a szerencsétlenekkel elhitették, a Lovagi torna szabályai az orkok elleni hadjáratban is érvényesek. <gül> Na erre, mit csinál az a nagy eszű, Tódi? Mit vesz a tökkel ütött fejébe? Elkezd lovagi címet adni a közrendűeknek, nehogy megfutabodjunk? De hát végül mégis győztetek, kiáltott a csillogó szemmel Gvolin. Hazám. csodálatos győzelem volt. Sikerült megködni újból a békét, amit előzőleg mi fel. Ami a tód illeti, a győzelme után gyorsan megalkudott az orkokkal, majd hazaérve sűrű ömlengések közepette egy Kacsalába forgó palotát emeltetett magának, ahol még a szolgák is márvány szarnak. Hát a a a sárkány legyőzése, kérdezte Gerlin elcsukló hangon. Még mindig nem tért magához a döbbenettől. Hát a, amelyiknek... – Hét feje volt, és tíz szarva a, a, a szeme villámokat szórt. Ah, – csak, csak egy feje volt, de az úgy visított, hogy ezer sárkány megbolondult volna tőle. Villámokat sem szórt, csak tányért vagdalt az ura fejéhez. Felelteszőr Brolin fagyarul. – mi, mi, mi csoda? Aha. Az elfek értetlenül pislogtak. – A petikát úgy volt, ahogy mondom. Visongott, tányért magdalt az ura fejéhez, én meg döttem én a cságát egy vödör vízzel. – Ször ha gúnyt üzöl belőlünk? – fordult fel Gvalin ingerülten. Igaz, hogy erdő az otthonunk, de nem vagyunk ostobák. A csigavér, barátocskám! Hát még mindig nem találtad ki, hogy kiről beszélek? Látszik, hogy nem vagy még házas. A kártgorodi sárkány nem más, mint a polgármester felesége. Éppen vendégségben voltam náluk, mint ő, ő nagysága vagy apróság miatt írdatlanul neki ment fő papucs ő béltóságának. fajult a dolog, hogy le kellett öntenem az asszont egy őrvízzel, hogy legyugodjon. Azóta a szavát is alig hallani. De távozásomkor a város őrei összesúgtak a hátam mögött. Nőd ma, ott megy a sárkány, ölő! Hát, ennyit az én sárkányos kalandomról! Ször Brolin fenékig ürítette a boros kupáját, majd felemelve jelezte a csaposnak, hogy hozhatja a következőt. Úgy hallottuk, Breggwald környékén egy förtelmes fenevad pusztított. Gerlin bátortalanul próbálta felvenni a megszakadt beszélgetés fodalát. Azt beszélték, hogy nappal ember éjjel vatkan alakját vette fel. ször Brolin tekintete elkomorult, a keze megrebegett. De nos, az tényleg egy rémes istória. Napal valóban ember alakban élt, éjjel átváltozott, már bizonyos értelemben. Egy szerencsétlen holdkóros volt, aki vatkannak képzelte magát, amíg disznókat is nevelt. A befogott vadcacákat a házis ertéseivel párosította. Éjjelente magára öltötte egy lenyúzott vaddisznó bőrét, és úgy cserkészte be az áldozatait. Az puszta ölt, a holtesteket pedig a disznóival tüntette el. Gvalin öklendezni kezdett. Jasmina, a fekete boszi, a kendőjével kezdte legyezni. A törpe szélsebesen lekapott a pultról egy kisebb butykost, s az ájúdozó ifjú orra aládogta. Mondtam én, mondtam én, hogy szamódsz a kell ezeknek. Dörmögte rosszallóan. De hát, hiszen ez, ez pálinka. Miltatlan Gerlin. – Azám, méghozzá erdei szamócából! – lelkendezett a törpe. A le – A év évjárat! A barbár feldevetett. Végül mégiscsak belediktáltak néhány kortyot Gvolibba. Az ifjú megrászkódott az erős italtól, majd hirtelen, bugybarékuló hangok kíséretében sárgás zöld masszát adott ki magából egyenest a döngölt agyakpadlóra. – Jaj, micsoda pazarlás, micsoda pazarlás! – fogta a fejét a törpe. Jezmina bosszúsan fújt egyet, majd csettintett a felmosóronynak és a vödörnek, amelyek előkúszva a söntés mögötti sarokból gyorsan eltakarították a piszkot. A boszorkány végül úgy döntött, hogy nem fecsérli a erejét ilyen jelentéktelen ügyre. fogta a vödröt és féntorogva elcipelte. A barbár továbbra is hahotázott. Hirtelen nagy csattanással berúgták a fogadó ajtaját. <gül> Nás. Uraim! Íme a kakkos saját szemétdombján! Szólt egy gúnyoros hang, amelyet drága hely követett. Az ivó ajtajában holló címeres, elegáns lovag állt, gondosan fésült hajjal és szakállal. Négy lánc-inges, sisakos, fegyveres kísérte. De is szép estét, Szörbelkvist! mondta a Brolin, a sértődöttség legkisebb jelenélkül. Ő, nem csatlakozol hozzánk! Ó, véletlenül sem akarok zavarni, Brölin. Látom, fontos megbeszélni valód van rangon alüli barátaiddal. E szavaknál egy lerágott csontzúgot át a levegőn, s vapattant pattant le a berkvisz mellett álló krumpli óró fickós isakjáról. Mit képzelztek? – Kaszos barbár! – ordított a szőr a kapva. A barbár nyugodtan felegyenesedett. Meleg a láb, hat láb, négy magas volt. Bellette pedig egy borjú nagyságú, fekete farkas tápázkodott fel morogva. – Nem sokára jó nagyszarba lesztek. Vetette oda a termetes harcos fokhegyről a lovagoknak. A törpe is harciassan maga elé tartotta a piszkavasat. Jasmina csettintett egyet, s forgója menten páfrányává vált. a helyén maradt. A fejét a tenyerébe hajtva, látszólag flegmán, figyelve az eseményeket. Hé, Váld úr, fékezz magad! Kogítöz, te is! Szólt rá a gober a barbárra és a törpére. A szemével intett mire a bozorkány gyorsan visszaváltoztatta a páfrány színes toldisszé. Húhajt ennek valamit fogyasztani, és az urak? kérdezte a fogadós keményen. Oh, – Ó, hát persze! – váltott vissza meg édes modorára a szőr A legkitűnő borból -bor kérünk, hogy ihassunk a hős egészségére! Szava újabb derültség fogadta a cimborái részéről, miközben helyet foglaltak. – Ki ez az ember? – kérdezte Gerlin, még mindig elhűlve az imént lejátszódott jelenet miatt. <gül> miatt a menesztettek az arany lány zsaremből? a szőr Brolin, nem törődve vele, hogy a másik esetleg meghallja. Szőr Berkviz persze meghallotta. Hát, akkor, Tán. Azt is mesélt el az ifjúraknak, hogy mindezt a felelőtlenségednek köszönheted. Fordult hátra Berquist farkas vigyorról. Fogadásból kiállni egy gladiátorról, ráadásul részegen. Ejjjjj, hey, hey, hey, szörbrőlén. Hát... Nem gondolt a hír nevér? Hát mitagadás, csúfossan alól maradtam. Ismerte be férfiasan az őszlovak. Bátorságot akartam menteni magamba, de túllőttem a célon. S -hát. nem is kicsit. Hogyan történhetett ez veled? aki visszaszerezte Agrán városának kincsét a rablólovaktól. Tudakolta Gerlin, aki már egyre kínosabban érezte ezt az egész találkozást. Brolin helyett azonban Berquist válaszolt. <gül> Egészen pontosan Agrán uzsolásainak kincsét, ifjút. Ez a jó madár, pár rongyos garasér segítette azokat a pokolfajzatoknak megkaparintani a szerencsétlen gohán birtokát. Amíg Még a címeres pajzsát is dobra verték. Bánatából felakasztotta magát szegény fej. Te drága Gohanod megrögzött megrögzött szerencsejátékos volt! Sir Brolin most emelte fel első ízben a hangját. Amennyi vagyont elkockázott, azon két királyságot vehetett volna. Amikor a hitelezői visszamerték kérni, amivel tartozott nekik, Hardvassal fizetett az aharabél. persze, hogy fellógatta magát. Így menekült meg a kerékbetörést ő. és a cimborái nem szálltak vitánba Brólinnal. Szándékosan elengedték a fülük mellett a kiközösített lovak kirohanását. De Gobert éppen felszolgálta nekik a bort. Fiócák védelmezőjére, kiáltották kórusban, s fenékig ürítették serlegüket. Baldur megvetően a padlóra köpött. A lovagok nyakalták tovább a bort, s egyszer csak megakadt a szemük az ivóba visszatérő jazminád. Ha, <hállt> csak! Most látom, egy fekete-fehér nép, rikkantotta Berkvist. Na, ah, így csak az ölembe szépségem is, így áll velünk. És ha nem? kérdezte a boszorkány unottan. Ne játszál velünk, te czafka! dörent rá Berkvist. Ide jössz azonnal, vagy pedig. Vagy pedig. elsápadt. Arca fájdalmas grimaszba torzult, miközben két kezével a gyobrához kapott. Vagy nehezen felállt a helyéről. A barátai aggódva figyelték. <tos> Mere, merre, mere, vaha-an! nyögte erekedten. Ó, ah, balra mutatott a fogadós az árnyékszék irányába. Berg viszél, sebesen, elrohant. Hát, mindenki iszik az, aki nem bírja jegyezte meg Brolin jó hangosan. Cseszbina és kogitus halkan koncogott. Berkvist nem sokára visszatért, dúlva, – Te, fogadós, ha tettél valamit az Isten verte burodba. Hogy oh, hát, a mácsim bora? Nyugtatgatták a barátai. És hát ugyanabból a kancsóból töltött nekünk is. Az mindegy. Menjünk erről az átkozott rágyadomról. Merkvisz még kénytelen volt kettőt-hármat fordulni az illemhely felé, mielőtt végleg távozott a kíséretével. <Szorítanak> Néha jól jön egy bűvész a háznál, igaz elgazdorom? Kocsintott Brolin dacobard aki nekiállt leszedni a gazdátlanná vált asztalt két csavarintás is, máris kész a hashajtóval hűszerezett bar. Vette át a szót a törpe. Egy-két perc, és máris sietős lesz a nem kívánatos vendégnek. <síns> Az elfek vele együtt nevettek. Brolin újabb kört rendelt. <síns> – Nos, uraim, hát nagyjából ez az én történetem, folytatta ásítózva. Hát, – Napjaim végtelen egyszerűen telnek, téha napjába tázgattuk, s a nagy részét az én tagoberci borámnak adom, amiért megtűr engem. De néha napján együtt szogatok a kiványcsiskodókkal. Ha netán erre téved egy utodálló, akinek vérdíj van a fején, hát bizony elcsípjük ő elmét, a jutalmat pedig elosztjuk igazságosan. Pár meg kell hagyni, amióta beköszöntött a világban ez az álhatatlan béke. A magunk fajtára nemigen van kereslet, – Na, te jó ég! Na, én is úgy beszélek, mi valami kúpec! Ha te nincs igazam, címbarák. A barbár nem szólt semmit. Jasmina és cogitus viszont szoborúan bólogattak. Egyéb iránt, kidobó ember, amióta a népét ezer zárták. Kogithoz kuktáskodik, ha nincs jobb dolga, mivel becsült az a tenyész farma, ahol unikornisokat keresztestek meg az nap pedig a varázs tudományát arra fecsérli, hogy tisztán tartsa ezt a becsületes a boszorkány kamara bevonta a működési engedélyét, mert nem fizette ki a bájitalok jövedéki adóját. Gondoltátok volna. Hely hát, nem olvastátok el a bejárat fölötti feliratot. Ez a leharcolt legendák fogadója. <gül> Na, most már... Igazán áruljátok el? Hát, miért éppen engem kerestetek? A, a bölcs Barkus törzsünk sármánya küldött ide bennünket, kezdte akadozva, valin. Társával egymás szavába vágva mondták el jövetelük okát. Ne, ne, Nemrég estünk át a harcos zsávatás igen, ka, kalandokra vágytunk, kalandokra, hőstettekre, Ami, amilyeneket rólad hallottunk, szörbralint. Igen, Berkusz mondta, hogy keressünk meg téged. Tanulságos találkozás lesz. Így mondta, láthatunk egy igazi hőst, Ször Brolin leírhatatlan arckifejezéssel hallgatta őket. Zavarban volt-e, vagy megilletődött? Mert végre az elf-ifjak olyas valakit vártak, akit tisztelet és hírnév övez. Ő pedig a szemük láttára kezdte temetni saját nimbuszát. Hát igen, a jó öreg Barkus. hát az, az mindig is nagy kópé volt. Broin nem fejezhette be a mondatot, mivel az est már másodszor berúgták az ajtót, s három megtermett ork rontott be rajta. Senki sem mozdul, ordította a vezérük. – Ezeket az asztára. Bárd és buzovány meredezett fenyegetően a szőrös markokban. Az egyikük tenyeréből fényes, mágikus háló vágódott ki, folytogatóan körülvéve jazmina testét. A többiek kénytelen kelletlen engedelmeskedtek a felszólításnak, kivéve kogituszt aki az ajtó csapódásra nyomban eltűnt valamelyik sötét zubban. Az orkok vezére keményen az asztallapjára nyomta Brolin fejét. <gül> – Na, te, fattyú! <facció>. hörögte. <gül> – Megismersz! – Nem emlékezhetek minden holdkórosra! – közölte szólt Brolin nyugodtan, mire kapott egy rúgást. <glarg> – Hát, lennék, ha nem tudnád. Öt éve, öt nyomorult éve vadászok rá, te hőscincér. Miután te voltál szíves kinyírni a filére mette állat. Folytatta Glorg a dütő fuldokolva. Hát – minek kellett a bátyának betörnie a birtokomra? Azt a két kiszáradt akarta elcsórni, kérdezte Brolin továbbra is szemtelenül. Glorg kegyetlenül megcsavarta a karját. Mindjárt nem leszel ilyen mókás kedvedben. Ismered a törvényeinket? Nem is vagy rá kíváncsi, hogy akadtam rád? Hát képzeld, egy gyomor, bajos lovag igazított úrba minket. Cserébe azt kérte, hogy vigyünk neki belőled egy darabot. Ne aggódj, nem csak belőled viszünk. ha <hállt> ha most látom csak. Új, szesztest, mirekretettél szert? Kérdezte Glorga az elfekre sandítva. Mi, mi csak kora este óta ismerjük egymást, feleltek Valina rémülettől szinte esdeklően. Mi, mi, mi messziföldről jöttünk, hogy személyesen tőle hallhassunk a hőstetteiről. Igaz? hát ez jó. Na, fiúk, akkor padői lesztek egy. Ősi halálnak! Rajta borzás, kezd a baszorkányon! A hosszúhajú ork mágos elvigyörödött, szorosabbra vont a hálóját Jasmina körül, cél sodronyként vágva a lány húsába. Először a kezedet csapom lett, féreg! – Ne, után... Glorg artikulátlanul felordított, s fájdalmasan a füstölgő hátsójához kapott. Mögötte kogétusz tűnt fel, az izzó piszka vasat harciasan forgatva. A váratlan támadás kizökkentette az orkokat. Jasmina sikeresen kitört a hálófogságából, s ellentámadásba ment át. Az orkvarázsló megingott, de mielőtt újra összeszedhette volna magát, fekete állkapcsok tépték fel a torkát. Baldur irányából egy szekerce hasította át a levegőt, s megállt Glorg kancsal társának koponyájában. Az orkvezért egy bénító és egy kardlap csapása egyszerre döntötte le alábáról. Nagy nehezen szédelegve tápázkodott fel. Talán eljutott a tudatáig halott társainak a látványa. A felettük kuporgó fekete farkassal és az izzószemű boszorkádgyal. Talán felfogta, hogy mi vár rá amint ször torkának szegezte a kardját, Baldur és Kogitus pedig két oldalról készültek rávetni magukat. Mindez azonban már örök rejtély maradt, annak a tűhennyi dobótörnek köszönhetően, amelyet a kövér Dagober hajított Glork szemébe bámulatos gyorsasággal. Az ork banda vezér görcsösen összerándulva a személyhez kapott, majd kivágott fakén dőlt el, súlyával szétzúzva egy közeli ülő alkalmatosságot. Köszönöm, bajtárs, hajolt meg udvarjasan a fogadós felé Sőr Ezután a két elf felé fordult, akik még mindig kőmereven ültek a helyükön kezüket az asztalon tartva. Gerlin és Gvolin moccanni sem mert a csetapaté alatt. Nos hát, uraim, hát valahogy így néz ki az a bizonyos, úgynevezett hős tett, amennyiben pedig részesei akartok lenni egynek hat. Tartsatok velünk, ideje a körmére nézni annak az áruló szörberkvisnek. Az előbbi a férbenyért pedig ne bánkódjatok. A híres éjaitokat úgysem tudtátok volna használni? Na hát, indulhatunk. Gerlin és Gvolin egy pillanatig egymásra nézett. Majd szó nélkül csatlakoztak ször Brolihoz és társaihoz.